Як Копинський, митрополит Київський, рукою власною. Яримо порвав листа на дрібні шматочки, кинув на підлогу і підійшов до вікна. Князеві було задушно, а він звичним рухом одхилив шибку. Ніч була тепла, темна, десь далеко охопила край небо червона заграла. Як тільки Оксана опинилася в приміщенні гризельдяних покоїв, Дівчата оточили її, розпитуючись, звідки вона й чого плаче. Оксана і сама не знала, чого плакала. Адже ж становище її було тепер куди краще, ніж усього кілька годин тому. Тепер уже не страшні їй були ні Саворакша, ні Патер, ні навіть сам Чернецький. А проте сльози котилися і котилися їй з очей. Це не були ті сльози, якими вона плакала, впавши до ніг, княгині Гризельди. Це не були й сльози відчаю і розпачу. Сама того не помічаючи, Оксана плакала над усім своїм безщасним, безрадісним життям. Ну, Що з того, що хить посміхнулося їй кохання, розцвіла в серці надія на щастя? Що з того, що вирвалася вона на кілька тижнів з неволі панської? Адже ж після цього Знов довелося впасти ще в гіршу неволю, до посіпак потвори Чернецького. А тепер, коли Чернецький вже поки що не страшний, чи не повернулася вона до такої ж самої неволі, як у підгірцях, чи не починається для неї таке ж, як і там, безрадісне, сіре життя панської невільниці, покоївки? Не плач, сестро, почула Оксана тихий дівочий голос. Не плач. Сестро, господи, що це? Я сплю? стрепинулась Оксана. Голос був рідний, знайомий. Максим. Певно, сестра Максимова. Радісним променем майнула думка. Справді, дівчина, що схилилася над Оксаною, була дуже подібна до Максима. Тільки тонкі губи стиснуті були міцніше. Тільки в очах Світилася недівоча скорбота. «Господи!» – скрикнула стиха Оксана і, ридаючи, обняла дівчину. «Максим розповідав! Я, я знаю Максима!» – шепотіла вона, цілуючи Олену. Та теж плакала. Рісними, щасливими слізьми, уривками, між роботою розповіла Оксана Олені про Максима, про діда Панаса і навіть про Богуна. Олена й собі переказала Оксані усе, що знала про хід повстання, про Хмельницького і про те, що не сьогодні-завтра Ярема з Грозельдою, а з усім двором і військом покинуть Лубни. «А той, знаєш, Петро, товариш Максимів», – додала таємнича Олена, – «вже з тиждень, як утік до повстанців». Оксана не пам'ятала, чи розповідав їй щось Максим про Петра. Але чомусь не сказала цього Олені, і спитала сам? Ні. Тепер вони щодня по кілька душ разом тікають. А що буде з нами, коли пани виїдуть? Не знаю. Нас, певно, княгиня з собою візьме, а може, тут покине? Навряд. Як побачила твоє гаптування, аж очі їй загорілися. А то нас із Варкою вона дуже звикла. Так воно і сталося. Покидаючи лубни, Вишневецькі взяли з собою не тільки всіх покоївок, а й двораків і багатьох підданих, що потрібні були в дорозі, як вантажники, погони чи слуги тощо. Щось на третій день, після того, як княгиня Гризельда взяла Оксану за покоївку, двір із військо Яреми залишили лубни. Після служби Божої по костьолах і церквах. Після співчутливих промов католицького і православного духовенства, після прощання з делегаціями від міщан Лубенських, ярина сів на коня і махнув рукою. Рушили вперед хоругли драгунів, за ними армад, потім княгиня з Фрауцимером і цілим двором, потім сотні возів з тяжерами і панством, що покидали Лубенщину. Потім піхота німецька, потім хоруглої Волоські, потім рейтарія і гусарія. Табір розтягнувся не на чверть милі. Вже першого дня розлетілася поголоска, що повстанці взяли лубни і щохвилини можуть напасти на табір. Жах охопив панство. Жінки почали плакати і лементувати. Оксані голосно билося серце. А що як справді вдарять на табір повстанці? Звичайно, проти всього війська Яременного їм не вдержати, але частину табору завжди можуть відбити і нас, і з нею. Але ніч і наступний день минули досить спокійно. Хоч повстанці в кількох місцях і налітали на табір, але зараз же й тікали геть. Тих, що діставались до рук Яременних жовнірам, Мордували жорстоко. Князь наказував саджати їх на палі й розпинати на високих стовпах край дороги. Додалі, за Березань, до Козельця, Оксана все частіше бачила ці страшні стовпи й палі. Деякі з закатуваних ще не були мертві, здригалися в страшних корчах, стогнали одному силовосому, певно Запорожцеві, вже півтіла простромив гостряк палі, а він ще, видимо, не втратив притумності і довго дивився на табір своїми великими закривавленими страшними очима. А над ним у блакитному небі вже зловісно кружляла і кричала «Чорна галич!». Навіть ночами вважались Оксані ці криваві дороговкази. У ковільці Її чекав ще більший жах. Частина передньої драгунської чати чомусь не встигла скінчити своєї кривавої роботи до проїзду княгині. Отож, на Майдані, якраз перед церквою, саме саджали на палю якогось повстанця. Голий, одягнений тільки в свитку дядько, лежав горілиць на землі. Руки йому були зв'язані над головою, між ногами а видно було свіжо загострений довгий дубовий кілок, що другим тупим кінцем упирався в край свіжовикопаної ями. От голих дядькових ніг ішли дві поворозки до двох вершників, що стояли край шляху, кроків за п'ять один від одного. «Рушай!» – крикнув Редмістр. І не встигли ще Оксана опам'ятатися, як вершники рушили з місця. Поворозки здригнулися, дядькові ноги напружилися, тіло посунулося вперед, і дубовий гостряк устромився дядькові між ногами. А-а-а! блігся нелюдський крик. Коні смикнули ще раз, хряснули кості, тілок з дядьком трохи підвівся над землею й посунувся в яму. Оксана здийкнула і знепритомніла. Коли вона розплющила очі, паль уже добре було закопано в землю, а на ній не мов би, сидів, ось донище страшний бородатий дядько. Мертвий? пошепки запитав хтось із покоївок, коли вже виїздили з міста. Житиме, ще днів два, похмуро і не мов би сердито, відповів хтось із погоничів. Після цього випадку Оксана тяжко захворіла. Цілими днями лежала вона на возі, схудла, змарніла, байдужа, хвилинами непритомна. Олена з Варкою не відходили від неї ні на хвилину. Вони вже не мріяли, що наскочать звідки звідкись повстанці і визволять їх от панів. Якби тільки Оксана видужала, господи, якби тільки видужала, молились вони, щось на дев'ятий день, вже за Черніголом, коли Любича, вночі, коли палали навколо підпалені від повстанців непроглядні дрімучі соснові ліси, Оксана несподівано підвелася на возі і спитала. «Де я? Зі мною, сестро? відказала Олена. «Ще й досі в панів цей сестро Почують. Добре, мовчатиму. Недовго вже їм панувати. «А то повстанці?» – запитала Оксана перегодом, показуючи безмежне море пожеж на півдні. «Повстанці?» – прошепотіла Олена. «Так, панам, і треба!» На гасло Козацчини, на вістрі про розгром коронного війська, піднялась вся Україна. На Лубенщині, Сіверщині, Чернігівщині, Київщині, Братславщині – всюди. Знечуваною досі силою Вибухали повстання Народ, що ще вчора був Жалюгідним рабом панів і магнатів Розігнув наболілу спину І в одну мить Став страшним Зелетним У своєму лютому гніві В сліпому Непереможному стихійному пориві Він не знав Жалю й милосердя Все панське те, що нагадувало про гнітючу неволю, мало загинути. Не час було міркувати про винних і невинних полум'я понсти нищило без жалю й панів і магнатів, і їхніх офіціалістів і орендарів.